Pomaže Bog, draga braćo i sestre, pobožna. Evo, nema potrebe da se sam predstavljam, prilike svi znate, ono što najbitnije, ja sam sveštenik i večerašću se potruditi da nešto po blavu slovu nastojatelja ovog manastira i gumenaca Rafaila, da nešto kažemo o temi evanđevske priče Jedne veoma interesantne priče, jedne veoma poučne i bogate priče koja je toliko bogata otkrovenjem i nečim što je ljudskom rodu bilo nepoznato do sve do tog momenta kada je Gospod istričao tu priču. Kao što je sama priča počinje i mnoge druge priče u Svetom pismu. Sa riječima reče Gospod. To je veoma bitno. Dakle, nije to rekao nijeta Ciniša, niti bilo koji drugi čovjek, pa čak ni apostoli, nego sam Gospod. Veoma je bitno da osjetimo tu riječ i da onaj koji je stvorio sve zakone, koji je stvorio vrijeme, koji je stvorio prostor, koji je stvorio čovjeka, koji je stvorio zakone, i koji čovjeku daje i spasenje na kraju, da on izlovara ove riječi. I onaj ko sluša ove riječi ima, da kažem, udio u tom spasenju i moguće se spasti. A u slušanju Božje riječi dolazi vjera. Mnogi se pitaju i pitaju mene kao sveštenjuka i priznaju kaže, oče, ja jednostavno ne vjerujem, želio bi da vjerujem i osjetim da nešto tu otprilike ima, ali jednostavno ne osjećam taj žar i taj plamin u srcu. To je opet jedna kompleksna tema koji bi se moglo raspredati zašto, zašto je to tako. Je, zbog uma koji je kontaminiran i srca koji je, u kojem su nikle razne korove ovoga svijeta, ali ja im uvijek savjetujem da čitaju sveto pismo, da čitaju sveto evanđelje, Ili u čitanju i slušanju svetog evanđela dolazi i vjera. Takođe čitanje žitja svetih pomaže u raspunsavanju, dogovinja u našem srcu, dogovinja duha svetog. Naravno, postoje razni pristupi čitanja svetog pisma. Možemo da pristupimo čitanju svetog pisma sa nekakve kako to kažu naučne strane, kritičke strane. Ako nešto tražimo da upovrgnemo, negdje u našom umu, u, našem, u našoj viziji, ničemo ćemo i naći to, ovo će nas obmanuti. Ali ako čitamo polako, sa strahom Božim, sa razumijevanjem, prije toga molit se Bogu i Duhu Svetome, kao što smo mi imali onda će gospod zaista kako to i želimo otvoriti u um naš gde će te riječi stići do srca naše i onda ćemo primiti i gospod u svoje srce kao što sam pomenuo postoji razni pristupi tumačenju svetog pisma kao i ove ovaj priče konkretno pa ja bi samo pomenuo nešto što se u zadnje vrijeme uvuklo negdje čak i kod neki naši mislilaca, teologa, kako se sebe nazivaju, pa se čak možda uoproju neku literaturu teološkog pakoteta, želeći možda na neki način da se racionalizuje i priče i ono na čuda Božja koje Gospod stvarao. Ono što je nam ovdje bitno večeras i zbog čega ste i vi došli i ono što ja želim kao sveštenik da vam ponudim To je, nije nikakva forma, nije nikakvo prepričavanje, već da pokušamo da se nakranimo riječem Bože. I to jeste cilj. Gospod je ispričao ovu priču, upravo iz tog razloga ne bi li u čovjeku probudio tu metanoju, to pokajanje, taj preobraz u čovjeku u dušu, čovjeku u srcu. Pa tako neki koji su istraživali malo u ovoj priči, Većinom je to došlo od zapadnih mislilaca. Kažu da je, recimo, Bogataš i Lazar, da su to stvarne ličnosti koje datiraju još iz perioda Avrama, i da je Lazar, u stvari Eneazar, sluga Avramom bio i upravljite njegove imanja. Avram je bio veoma bogat čovjek, što možemo i sami da vidimo iz Svetog pisma Starog zavjeta, da je imao veliko bogatstvo, i da tim bogatstvom upravljao izvjesni Elazar za koga ti tu mače kažu da to u ova ovaj Eleazar za ove priče. Međutim, bogataš je sin Jakovljev odnosno potomak Avramov koji je takođe imao Petorico braće pošto se joj ovdje u priči pominje a koji je gubio to imanje tako što je nije poslušao blagoslo Boži narode Izraelijskog a to se odnosi poslije kao prastika odnosi se poslije i, na, i nepriznavanje i neprepoznavanje gospoda našeg Isusa Hrista koje naravno kao što svi znamo jevreji nisu poznali čak što više i raspjeni su ga A Eleazar, koji je e, bio sluga Abramog, on je osto prilježan i ostao je vjeran sluga Boži i ispoštovao je blagoslov Boži što se poslije kroz tu njegovu istoriju i on je zadobio to carstvo Nemesko. Ovo vam malo možda deluje ne, nerazumljivo, ali oću, ostaće to vama negdje da možda ako se budete negde sreli možda sa ovakim tumačenjem da znate da ovo tumačenje nije u potpunosti prihvaćeno jer zašto nije prihvaćeno zato što donosi jednu prikriveno tako bih kako Kukaviči je jaje koje je način na neki način da pokaže da je Hristos ispričavši ovu priču uh koristio već ispričane priče ali to nije bio slučaj. Znači, naši sveti oci tumačaju sve što gospod rekao i spričao, da sam je premudosti njegovog i da on da kažemo sa tim pričama o nepoznatom ljudima otkrivao o tajnama spasenja čovječe i ono što je da čovjeka bilo najpotrebnije. Ove priče su možemo ih porediti recimo kao plodo oraka recimo koje je Imaju onu koru, ovojnicu okolo, a imaju i ono jezdo unutra sa kojim se čovjek hrani, koji je veoma zdrav za čovjek. Mi možemo večeras, kao što to recimo neki drugi rade, da se čita u večer pozabavimo oko one kore, kako je, ona, kako je upakovana, kako je porijeklo i tako dalje i tako dalje ali za nas je veoma bitna suština. A to je ono jezbro, to je ono što je nama potrebno za naš organizam duhovni i ono od čega se mi hranimo. Dakle, priča o bogatašu i ubogom Lazaru. Rekao bih da je ta priča prožeta onim krucijalnim problemom čovjekovog i ono što ga u tome sprečava a to je obujemljenost ovozemaljskim brigama taštinom srebrodubjem i onim materijalnim što nas što zakljiva naše tijelo naš um, naše srce za ovozemaljske prolazne stvari a ne za one neberske koje su neprolazne i koje su vječne rekao bi da je gospod ne, ne bih ja rekao nego prenosim ono što je sam gospod rekao kao što je rekao u onoj priliči o talantima gde je svaki čovjek dobio da kažemo nekakvu funkciju u ovom domostruje spasenja neko je dobio da bude sveštenik neko da bude dekar Neko je dobio glas da dobro pjeva, da poje. Neko je da dobio fizičku snagu, da radi fizičke poslove, da proizvodi nešto, da hrani druge. A neko je opet dobio funkciju da bude bogatač. Upravo tako i treba imati odnos prema tome. Da sve ono što imamo u ovom svijetu, da je to dar od Boga i da je to povjerena nam funkcija koju mi treba da opravdam. Evo ja ću početi i možda bi bilo dobro da vam prvo pročitam u cijelosti jevanđelje koje ste jutro ščuli u crtvi da bi onda mogli ovako parcijano da i kažem nešto o njemu. Kaže, reče gospod pričuo čovjek neki bijaše bogat i oblačaše se u sterlje i u sviru i sjajno se već seljaše svaki dan. A bijaše neki siromak po imenu Lazar, koji ležaše pre vratema njegovim gnoja i željaše da se nasiti mrvama koje pada padaku za trpeze bogatoga, a još i psi dolažahu i lizahu gnoj njegov. A kad umrije siromak, Podnesoše ga anđelu, naruče Avramovo, a umrije i bogataš i sahraniš. I u paklu nalazijeći se u mukama, podeže oči svoje i ugleda iz daleka Avrama i Lazara u naruči njegovu. I on povika i reče, oče Avrame, smiluj se a nami pošaljeni Lazara, neka umoči u vodu vrh od prsta svojega, Da mi rasladi jezik, jer se mučim u ovome plamenu. A Avram reče, Sinko, svijeti se da se ti primio dobra svoja u životu svome. A tako i Lazar zlada. Sada pak on se tješi, a ti se mučiš. I povrh svega toga, postavljena je nama i vama, provalija velika, Da oni koji bi htjeli odobud k nama prijeći, ne mogu, niti oni otuda k nama prelazi. Tada reče, molim te pa koče da ga pošarješ domu oca moje. Jer imam petoricu brati, neka im posvjedoči da ne bi i oni došli na ovo mjesto mučenja. Reče mu Avran, imaju Mojseja i proroke, neka njih slušaju. A on reče. Ne oče vrame, nego ako im dođe neko iz mrtvih pokajaće A on im reče, ako ne slušaju Mojseje proroke, ako neko iz mrtvih vaskasne, neće se uvjeriti. od ovog prvog stiha. Kaže se, čovjek pak neki bijaše Boga. Ovdje ćemo se malo zadržati na ove riječi bogat. Meni je malo ovako, kako da kažemo, malo igreota i, i, i kad se vidi volika kontradiktornost ove riječi. Kada su sveti oci prevodili sveto pismo sa grčkog jezika na naš slovenski, grčki jezik je veoma bogat jezik raznim izrazima. Rečemo sama, sam primjer riječe vogoz. Ne može se prevesti ni na jedan jezik, jer nema to nikada preveli na svoj jezik, on znači riječ. Ali to je, ne može dobuhvati ono što grčka riječ ovaj, govori o, o, o, o tom izrazu za gospoda. Tako je riječ bogat, nije mogla da prihvati ono grčku riječ i da opiše ono što je grčki jezik htio da kaže. Samo na jednu digresiju, zbog toga su mnogi latini e, zapali u vjere, supravo iz tog razloga što je latinsk vjezio bio mnogo sjeromašina, drčkog te neke dogmate vjere su nedovoljno, obilno preveli i onda je dolazilo do, a, a, do jeretičkih učenja. Riječ bogat sama riječ znači ono što je puno boga. Kad je neko bogat, znači ima boga u sebi. Dakle, ko ima Boga u sebi, šta mu više treba od toga? I koristite riječ bogata u ovom kontekstu je zaista složit se svi gdje Ja bi recimo, prije skoristio riječ onaj koji stiče, recimo, sticač, materijalno, tašta, tako. A riječ bogata je za onog čovjeka počimo sa starom srpskom domaćina koji jeste bio bogat u materijalnom smislu sad u ovom ovim iza ovaj izraz da ali on je bio radan čovjek. Mi pa nas kažu da čovjek kada je bogat koji je stekao svoj manje i možda nekim sumnjivim djelovanjem, kriminalnim, nezakonitim, nemoralnim, kažemo za njega da je bogat. Da kako ne može biti bogat. Naši stari domaćini su bili bogati, jer su bili radni ljudi. Imali su manja, šljivike, voćnjake, obrađivali su zemlju. A znamo od poukama svijetotaca da rad čovjeka čini boljim čovjekom i da je blagotvoran za njegovu dušu. Po ovom onda bogatašu ili sticaču, vidimo u stvari da on nije čak misticao. Nego da vjerovatno on to naslijedio, veliko imanje koje on koristio ili zloupotrebljavao. Da dakle, Bog mu je povjerio tu funkciju bogataša. Ali kako je on tu funkciju sprovodio? Kako se u njoj snašao? Pa upravo tako, evo dalje se kaže, njemu je su to bogatstvo nije ni za što drugo služno, nego kaže, oblačaše se u skerleti i u sviru i sjavino se veseljaše svaki dan. Čim čujemo ove riječe, nije dovoljno nikako tumačenja da nositimo u svom srcu, u svojoj duši da to nimalo nije u redu. I već možemo od prilike da nazarimo i prozarimo da je to pogrešno i zašto tuži ta funkcija koju nam je Bog darjavao. Ima ljudi koji to sticanje stiču na razne načine. Ima ljudi koji ima e, je tako nekako e, dao okolnosti da mogu da se brinu o svojoj duši, ali i da radeći na neki način privređuju i stiču tovo materijalnoj izobini. Ali stvari u tome što I veliki je problem u tome što a, ovi ljudi o kojom sad govorimo kao što je ovaj bogartaš iz ove priče, su ljudi koji su trošili to i zlupotrebljavali na drugi način. A to je da su sve u svoju korist uzimali, znači tu se odmah jada sebičnost, srembno ljublje, proždrljivost, tomako ugađanje, čim ima toga, ima, znači, i bluda, iz razlih drugih strasti i naravno to sve vodi u nemoral i tamo gdje on već završio. A pa čućemo to. Pa kaže, bijaše neki siroma u imenu Lazara koji ležaše pred vratima njegovim gnoja. Zamislite, znači čovjeka ovog Lazara siromaka, kaže, ležaše pred njegovim vratima Gnoja. I željaše da se nasiti mrvama koje padahu sa trpeze bogatoga, a još i psi dolažahu i lizahu gnojnjegom. Dakle, ovo nam govori da je to čovjek bolestan, da je vjerovaka neuhranjen, nemoćan, da njegove rane ližu psi i da on nema snage ni da se pomjeri da bi se ovaj ranio a sve se to dešava pred samim vratima ovog gospodana. I zamislite jedan dvor gdje na tom dvoru svaki dan, kao što se kaže, lumpuje se, jede se, pije se, veseli se, a pred tim dvorom ovako jedan čovjek leži bespomoćan, koji bukvalno nema, čak i njove mrvice, da okusi sa stola ovog gospodara. Međutim, kaže, kad umrije siroma, odnesoš ga anđelju, naruče Avramovo, a umrije bogataš i sahraniš ga. Ovdje nam govori odmah, znači, gospod dvojbeno pokazuje šta diva sa siromahom. Njega angeli Boži odvode u raj, odnose ga u raj. Međutim, ovdje ne smijemo da pogrešno steknemo utisak o tome da svako onaj koji se bude patio na ovoj zemlji u bilo kom smislu da će da angeli Božji poslije smrti uzeti i odnijeti u rad i da je to zaslužio po automatizmu. Naravno da ne. Ovdje se radi nečemu što je ipak određeno vođi Božijom. A to je da ako malo obratimo pažnju Lazar nigdje se smjerenje mogo podnosio. Nigdje ne stoji i ne piše da je Lazar kao što mnogi od nas danas, nigdje u nemoći svojoj, ali u onoj nemoći koja nije svojstvena za naše spasenje, kulimo možda na Boga, kulimo na to zašto meni to, zašto se to meni desilo. Ili možda kulimo i osuđujemo onoga koji ima, a mi nigdje ovdje ne vidimo da je Lazar osuđivao ovog bogataša, da ga je kleo, propinjao, da je bio onako nastrojen uh, uh, uh, uh, i, i, i nego vidimo da je Lazar to negdje sa smirenjem podnosio i da je tako izdržao do kraja. Te u tome je spasenja Lazareva. Dakle, nije sama uh, patnja na ovom svijetu uh, već negdje predu i zagarantovanost spasenja duše naše. Nego smjerenje, trpljenje i uzimanje onog krsta koje nam je gospod dao. Dakle, Lazar je ovdje imao funkciju siromaka na zemlji. I on je to sa trpljenjem podnosio. I upravo siromasi koji su oni osopet odbogadali Božim dopuštenjem da bi se i bogataši spasavali tako uzaljano. Ovaj trpi to što nam je pustio, ovaj opet treba da to nosi, a to ćemo vidjeti, postoje kako. I kaže se, a umrije i bogataši sa hranišega. I u paklu nalazeći se u mukama podiže oči svoje i ugreje iz daleka rama i lazara u naruču njegovog. Dakle, bogata je završio u paklu. I ja sam negdeo prilike od, od, od Određuje da večeras ovo bude otprilike negdje da se proteže centralna neka tema u pitanju bogataša. I to što sam već pomenuo, to je, neće se reći, klavni uzročnik svih naših problema spasenja u kojima se mi danas zanrazimo i kroz sva vremena je to bivalo, pa evo vidimo i u ovo vreme kada je gospod o tome govorio. Ne smimo da dođemo na pomislo da li samo bogatstvo, samo po sebi nešto greši. Ni pošto. Već samo raspolaganje bogatstvom. Recimo, zašto se bogataš naša upakva? Tu smo već na neki način kratko se dotakli toga ali ja ću vam sada navesti jedan mali primjer koji ne može da kažemo da se poredi ali ipak može donekle da nam objasni tu tajnu stanja duše posle smrti recimo škoro sam razmišljao nešto o snu Bog je čovjek udarao san prije svega da bi se on odmarao bi se tijelo i um u tom metore bi nevisalo, maralo za dalje tako. To je tako Bog ustrojilo. Ali recimo, da li smo nekaj razmišljali o umu kao nekom predsodu ili nekom ovaj, pripremi za ono kako je carstvo zagrobnog života duše. Recimo, vi svi ste iskusili i ja sam. Nekada, i to kažu recimo i psiholozi ljudi koji se bave sa tim koji su, kažu, oni potrudili se da to malo ovaj, da prouče tako. Kažu da je san, sadržaj sna, 90% slučajeva onoga, manifestacija onoga što proživamo tokom dana ili tokom svog života. Tako da u toku našeg života možemo imati neke frustracije ili neke stresove ili bilo šta što će se manifestovati ili odmah uveče snu, ili možda čak i za 30-40 godina ali tu tačno možemo recimo da već negdje opetamo kako to funkcioniše recimo čovjek koji ima nečistu savjest koju je čovjek možda ubijao, krao s nekim se tu kao svađao s nekim u konfliktu bio on kaže već, sanje u noći, vjerovatno neki košmar koji se tiče toga. To će ga provaditi u snu, on se u snu svaljati i to. I vjerovatno smo možda i svi mi proživjeli bar nekoliko puta takav košmar iz koga smo jedno čekali da se probudimo. Sve znojavi, uznemireni i prekrstujući se, zahvali Bogu što je to prošlo. Kažu naučnici da sanj najduži traje par sekundi. I zamislite taj košmar koji je par sekundi, a koji se nama činio kao čitav uvječnost. Ali koji se završio tako što smo se probudili s nama. A zamislite tek onda taj košmar koji neće imati kraja. I se nikad nećemo probuditi. I koji će biti realni. Ali na drugoj strani imamo isto je snova lijepa, snova sigurno koje smo svi doživeli, koji su opet manifestacija nečej, neke tanane harmonije naše duše, našem umu koji smo proživeli, nešto dobro učinili tako koji su opet na taj način manifestovali smo i možda smo neka čako poželjevalo da je to duže traje, ali da se nismo probudili tako da. Dakle to je samo jedan mali da kažemo nako čovjeku dato kako može da bude u budućnosti. Upravo tako je bivalo i s ovim bogatažom. Dakle, on je živio jedan život raskošan, život razuzdan, koji nije bio bogu ugodan, koji je štetio i njegovoj duši, njegovom tijelu. I ko zna čega je tu još štet bilo. Ali ono što najbitnije nije bilo djuba, što se vidi iz njegovog odnosa prema ovom ubogom laza. I upravo tako ga je Gospod požnjio. U tom momentu, u takvom stanju, u nepokajanom stanju, njegova duša se preselila u to vječno stanje, duhovno. Tako da kažu Sveti Otci, i naša crva uči da Carstvo Nebesko i Carstvo Ada Nije prostor. Ili kao što tu mi ljudi govorimo gore, dole, vatra, vočke, trava i tako. Mi ljudi smo fizički i mi fizički to doživljavamo. I to je negdje mi želimo to da tako i zamislimo. Jer mi drugačije ne možemo ga, da nismo iskusili. Jer da bi nešto shvatili moramo da iskusim. Ali to je jedna dimenzija duhovna, još nama potpunosti nepoznata, u većem dijelu nepoznata. I to je bilo, bih se rekao, neko stanje u kojem će duša da se masi. Stanje u kojem se duša u obubataša našla, govori nam sam gospod, je ta da se on poslije svoje ozemalske smrti našao u jednom stanju vječne griže savjesti, stanje nekog pramenog obinja gdje je on bukvalno sagorjevao, ali nije mogo da sagori, gdje se patio, ta patina nikad nije prolazila. I e, to bi, ilo što tiče toga, ali ovako mogli smo da pomenimo, recimo, gospod, po pitanju samog bogatstva, gospod nam daje upravo te funkcije, kao što je Lazaru dao funkciju Seromaha i Bogataš funkciju bogataša, kao jedan test. Recimo, ako taj bogataš nije mogao da primi to bogatstvo, ovo zemaljsko, pridigno bogatstvo, koje je prolazno, kako bi tek onda mogao da primi u Carstvo nebeskom ono pravo bogatstvo, koje neprolazno, bogatstvoj ljubavi između Boga i njega i između njega i svih ostalih. Znači, to bi bilo prosto nemoguće. Što nam govori da je sve funkcije koje mi imamo, jedan test kroz koji mi prolazimo i kao što jeste, zna se, znači da svi imamo sve talante koje treba da raznožimo i da vratimo gospodu, da ih umnožimo. Recimo, imamo u Svetom pismu mnogo primjera Prenosili su apostoli Bože riječi o bogatašima. Recimo, gospod kaže isto na jednom mjestu nešto, citirac kaže, lakše je proći kamili kroz iglene uši, nego bogato ne ući u carstvo Boži. Ja ću objasniti što znači to, kako iglene uši, kako kamila, zašto to sad Iglene uši su jedna vrata na zidinama grada Jerusalima, koja su bila neka mala pomoćna vrata, jer svi ti stari gradovi imali su takva vrata, kao recimo na starom gradu Budu imali, imate dvoja tvoja vrata, koja su u slučaju opasnosti zatarana, ali svi ti veći gradovi imali su te tajne neke izlaze, ulaze, s koje su u slučaju opsade, u iznosila lažna sila hrana potrebne za preživljavanje tako. Takva jedna vrata nalazi se na na zidine, u zidinama zidinama grada i narod je ta vrata zvao iglene uši zato što su bila mla, mala vrata. I upravo na ta vrata misli gost. Ali zašto sad kanila? E kanila je mogla da prođe kroz ta vrata, ali kako? Na koljevi Upravo na to Gospod misli. Bogataš se može spasti i u bogatstvu nima ništa noše, ali ne da bogataš misli da je, kako to narod kaže, kad ide, kaže, paranosom, neboljni, se digu, kaže, ili je ovako pogordio se, jednostavno rečeno. Znači, ne taka bogataš, nego bogataš na koljenima. Znači, skrušen, skroman, iako je bogataš skroman, Milosrda, da reži da to što ima, da uvijek u svakom trenutku svijestam, da sve što ima i koko godelj ima, da nije to svojim nekim zasugama, to nego sve po dopuštenju Božije i da je mu se od Boga darla. To tu bila porodica. Mnogi sebe kaže, ja sam bogat čovjek, imam mnogo djece. Jesi bogat čovjek, to je blagoslov Božje. Ali nije to tvojim trudom, nije to tvojim nekakvim zalavom. To je opet od Boga dato. Nije čaba u našem narodu to ostalo. Kaže, dobio je dijete, dobio je sina, dobio je čeru. Odko to dobio? Znači, dobio je Boga na dare. Tako biva i sa materijalnim ostalim bogatstvom. Čaba i, i domaćinu veliki voćinaka ko taj voćinak ne rodi. Čaba, kaže, spava stražarom na vratima grada. Ne spava na vratima, znači dežura na vratima, ako gospod ne sačuva vrat. I tako dalje, tako dalje. Mnogo imamo pri njih. Znači, uzavod je naš trud u bilo čemu, ako gospod to ne dopusti. Kaže, bogataše prokleo, znači, upravo, uz toga možemo da izvučemo zaključak, da je bogataš u svom poslušanju od Boga kao bogataš poklepao. Znači, nije bio poslušan Bogu. Odvojio se od Boga. Nije, nije poslušao ovaj blagoslu Bože u kojem je gospod priča da bude na koljenima, da bude milosrdan. Nego je pogordio se i zato je završio tamo gde je završio. A Lazar je sa svojim smjerenjem istrao do Parijak i zato je zaslužio i carstvo Boži. Iz ovog možemo još da učiti kako kaže Lazar, kako odnosno bogataš Vapije, kaže, I on podike i reče, oče Avraame, smiruj se nami, pošaljuj Lazara, neka umoči u vodu vrhu od prsta svojega. Ten je rasvadi jezik, jer se muči u ovome planine. Ovdje evo sad, dok sam ovo pročito, ima interesantno nešto. On, Avraama, naziva oče. Šta nam to govori? To nam govori da je taj bogataš bio jevrej ko je imao isto interesanta stvar sa naslovom. Da je ovaj bogataš je bio jevreni i ona drama svog pravoca, ako su svi jevreji poštovali. Rama on nije naziva otac, znači bio je jevrej. Tako i mi mnogi danas mislimo da ako smo rođeni u pravoj porodici, da smo možda čak i kršteni, pa imamo tu krštenicu na papiru, a rebo ja sam kršten, Da je da smo završili sve sve pravosnо arom dana to na miše znači samo pravoslavni život način življenja je ono što se traži od nas na dakle, predjera bez djela je znači prazna vera ili djela bez vjere samo to zajedno čini spasanost njen put do cara na kaže se a abraham reče Svinkom, vidite, on je ga isto osobao sa svinkom. Svjeti se da se ti priimio dobra svoje o životu svojome, a tako i Lazar zla. Sada pak on se tješi, a ti se mučiš. I površ svega toga postavlja je među nama i vama provalija velika, da oni koji bi htjeli odovud k, k vama prijeći ne mogu, niti oni odvuda k nama prenasli. Ovde isto gospod opisuje ovo figurativno i slikovito. On sam je rekao da pričama, da bi narod tomu mogao bolje poimiti sva. Ovo kad se kaže da je između nas, kaže tamo, provalija velika, niti vaši dolaze vamu, niti obi ljudi tamo, misli se, znači, da je to nemoguće prijeći i tu, tu je glavni, mislim, ovako a, ključ svega pokajanje da pokajanje nije moguće poslije smrti. Dakle, ovde se jasno vidi da uzalud svakakve molbe, jer ovde očito bogataš u tom ognjenom, ognjenom, o, u paklu ognjenom vapijao, zapomagao, molio za pomoć, dobikivao Avrama i Lazara, ali mu ništa nije pomagalo. Jer, poslije, Avram kaže, na kraju vamo, kada ćemo to događe, kažemo, imao si, imao nosi imao si, imao si, si, si proroke. Oni su ti to sve govorili, ali ti nisi slušao. Dakle, imamo priliku, u ovom svijetu Bog nam je dao i svetu tajne popokajanja i sve ostale sve tajne. Oni tada nisu imali sve tajne, ali imali su zakone proroke a mi danas imamo mnogo više i znači da nama je sada u ovom svijetu, u ovom životu da ako ih savješimo da se pokajajemo i da takvi pokajani spasavamo se kaže se tada reče molim te pak oče da pošalješ domu oca mojega jer imam petoricu braća i neka im posljedoči da ne bi oni došli na ovo mjesto mučenja Rečemo Avram, imaju Mojse je proroka, neka njih slušaju. A on reče, ne oče Avrame, nego ako im dođe neko izmrtvi, pokajate se. A on mu reče, ako ne slušaju Mojse je prorok, ako neko izmrtvi, pasnost ne neće vjerati, neće se Dakle, oni su tada imali Mojse je proroka. A mi, danas, imamo mnogo, nije mnogo, mnogo je mala riječ, imamo neuporedljivo više nego oni tada. Imamo samoga Gospoda, na Božijeg, koji se otkrio ljudima, koji je sišao postao čovjek i koji upravo govori ove riječi i ovu priču koju mi sada slušamo. Zar ima nešto već toga? I poslije toga, pogotovo nikakvog opravdanja nećemo imati. Recimo imamo ovde primjer, evo baš tu vidim sad, sam. recimo imamo primjer da je Abraham bio bogat. I imamo baš tu sad situaciju gdje se bogataš i jedan i drugi sreću u istoj priči, samo što je jedan u paklu, a drugi je u carstvu nebesko. I upravo je Avram bio od oni bogataša i on je zaista bio bogat. Bio je da kažemo glavara i nog vremena tamo se pominele da on i veliki ukostado stado stada uspoređena i moje sluge i moje radnice veliku porodicu i jedeo malo na bogat čovjek a vjeran je primio Boga. i do tri mladića se to trojica u dom svoj odnosno primio da je u srce svoje. a ni to mogao da uradi Da je bio loš čovjek, da je bio zao, da je, bio, da je sve ove poroke koje je ovaj bogatašnjena. Ne bi ga mogu prepoznati, mislio, se, mislio bi da su to obični prolaznici, kao što su jevrijevi mislili za gospoda. I ko zna kako bi završila ta na dića, možda bi završila kao gospod, da Avram nije bio i ipak. Da nije, ovaj imao nekog straha Božije da je prepoznao ta trima dića i upostio ih od tuda čuvenom Gospodom Avramovom. Recimo imamo primjer isto bogataša Zaheja. Ako se sjećate, kada je gospod kaže, dolazio, prolazio, kaže bogataš po imenu Zaheja poplije se na divlju smoku da vidi Isus. Ko A gospod mu se obratio rekao sviđa kaže mi danas hvala biti u domu Tvome. <kuh> Vidite, samo uh, sama ta čežnja bogataša, da vidi gospoda, gospod mu je to već da. Zato je ovo bitno i mi svi da možda ako neko ima koji nema toliko vjere bitno je ta, bar to stremenje ta čežnja gospod će nam otvoriti srce i ondaš kao što i Zaki otvorio. I kaže zaista da on ovaj je posvjetljeno njegov, a drugi su negodovali. I reka je, kaže, kako on uđe da gostuje kod grešnoga čovjeka? Znači da je Zakrej takođe, možda, iako bio bogat, bio i grešan čovek znači da je možda na nepravenan način stekao to bogatstvo. Ali Zakrej znači je pitao Gospoda šta mu valja činiti? I Gospodin je rekao šta mu valja činiti i on je, kaže, pola svog imanja dao sirom Znači, upravo tomu je gospod rekao. Dakle, vidi se jasno kako treba čovjek koji ima izobilje ova svijeta da se spasava, a to je milosrđen, skrušenošću, smjerenošću. Samo tako će ispuniti ono poslušanje Bože kojima je Bog zadao. Recimo, imamo još neke primjere iz Svetog pisma na ovu temu. E, pa ću vam, evo, recimo, ja pročitati isto recimo, od Mateja. Od Mateja. Recimo, kaže, a kad dođe svim čovječiji u slavi svojoj i svi sveti anđeli sa njim, tada će sjesti na prijestru slavi svoje i sabraće se pred njim svi narodi i razlučiće ih jedne od drugih kao pasiš što razlučuje ovu svijaranju. I postavići ovog sa desne strane seba jara sa lijevi, tada će reći car onima što mu stoje sa desne strane, hodite blagosloveni oca mojega, primite car svu koji vam je pripremljen od postanja svijetu, jer po vladnjeg i dadoste mi da jedu, ožednjeg i na pojiste me stranost bijak i primiste mi. Nad bijak i bolestan bijak i posjetiste. U tamnici bijak i dođeste. Tada ćemo odgovoriti pravednici govoreći, gospode, Kada te vidje smo vladne na hrani smo ili žene na koji te vidje strance i primi smo, ili nagaj odjenu smo, Kada te vidje smo bolestne u tamnici i dođu smrti. I odgovarajući sad reći će zaista vam kažem, Kad učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Sada će reći i onima što mu stoje s lijeve strane, Idite od mene prokreti u ogan koji pripremljen djavoru i na njegovi. Jer ugladnije, i negadosti mi da jedem i tako gospod poslije nabraja sve ono što ovi koji su bili u mogućnosti da ga i, da i na hrani kroz pros, prosvijake i uboge i da ga odjenu i posjete nisu to učinjene. Znači gospod nam jasno daje do znanja da u svakom prosvijaku, u svakom bolestnom čovjeku u svakom nemoćnom čovjeku da je Hristos Ne samo u takvim ljudima, nego u svakom čovjeku. Znači, mi moramo konačno da shvatimo jednu stvar, a to je. Nikako nekako ne možemo, evo ja kao para primećujem, ne možemo nikako da shvatimo, možda mi to shvatamo, onako kao poimamo umno, ali da je, da je doživimo, da je upražnjavamo, a to je ona druga u Boži je glavni zapovijest ljubite jedni druge kao sebe sami bez toga ne ima spasenja znači Boga ne možemo ljubiti svim srcem svim svojim ljubim, svim svom svojim ljubom, svojim svojom snagom ne možemo ako ne iskuštujemo da ljubimo jedni druge ali ne mi uvijek negdje tražimo u jednim drugima način da ga osudimo tražimo slabosti u drugima. A sve samo zbog svoje gordosti sujete, da bi priklili svoje slabosti. Ni zbog čeg drugog. Jer sve biva iz gordosti. Čak i sticanjem, želja za sticanjem bogatstva je opet iz gordosti. Da budemo moćni od drugih, da imamo više drugoga. I sve se upravo to slabo, gordost i glavno iz njega se grana odma, neposredno ti sticanje bogatstva jer ja danas ljudi odnosno moja bi možda postavio pitanje kao recimo sve ovo fino tako zvuči znamo mi od velike šta i kako treba da se radi ovo su zaista dobre riječi utjeke gospod nam daje lijek ali gdje smo mi u svemu tome kao kad nekakvi biznismeni nešto pričaju Dogovaraju se, pa onda ovaj kaže, dobro, ali gdje ja u tome? A gdje smo mi stada hrišćani u tome? Mi koji sebe nazivamo hrišćanima i trudimo se da to jesmo naravno. Znači, gdje smo mi u svemu tome? Da li smo nekada analizirali sebe koliko mi poštujemo ove riječi Božije i koliko, uh, uh, koliko napredujemo u, u poštovanju zakona Božjeg. Recimo, dobro su to e, prepoznali mnogi u našem rodu, da kažemo, roda našega, kao što su recimo bili svetorodna loza Nemanjića. Evo recimo, idealan primjer. Kako su, su se oni prepoznali u toj priči? Znači, bili su bogati, bili su moćni, bili su vladari, Arliju su oni bukvalno sve podredili crkvi Božjoj iz gradnih hramova i gradnih manastira i sve su išli na to način da propovedaju, da kroz to sve svoje dijelo propovedaju evanđelje Božje i tako su spasavali duši svoje i danas hvala Bogu imamo svetovom mezu kao svoje zastupnike pred predstavom Boga Svevišnjega. Problem današnjeg čovjeka je da kažemo negdje svit nas a mene samoga kao sveštenika čovjeka je da ta briga za nečim kako i šta pa smo svi recimo i te kako spremni da odvajamo za stare dane, za penziju, da se kao nađe, da napravimo neku kao standardno pitanje da rešimo da kupimo neko auto koje tobošt pravdamo se sigurno na putu da može dodavlja funkciju da obezbedimo djecu školovanje dobro i tako dalje tako dalje mnogo brojne su stvari koje nas odraćaju od onoga najbitnije pa po bogodu u čemu onda zaista pričam za zaista Ne možemo ih shvatimo da, kao što Gospod kaže, da sve to što se trudimo i sabiramo, je prolazno da moljac i crk to izgledaju lopo u kradenju. Rećemo, naviš primer vam primjer jednu anegdotu koja je zaista istinita anegdota sa moje parohije. Rećemo, skupljao sam neki prilog za crkvu. Bilo je zaista potrebno da se crkva ta obnovi, da bi se služala liturgija, da bi skupili se kupila potrebne stvari. I zašao sam u parohiji da od do vrata da se prikuplja prilog. I došao sam do da jednog čovjeka koji... Bog zna je tako ko koliko ima. Ja nisam nešto puno ulazeo u to. Ali mi je bilo čudno što je on... Ovaj, ...složio se sa mnom da treba da pomogne. Otešao je u drugu sobu, uđao u dvije novčanice. Jedna novčanica je bila manje vrednosti, druga je bila veća vrednosti. I kako je izlazio, on je čak to možda i nesvjesno. To je čovjek koji je, da kažemo, obrazovan, koji je onako kulturan, može se reći. Ali je njegovo ponašanje potpuno bilo onako i neočekljivano i čudno ponašanje. Sačno se videla ta tolika vezana za nova vezana da to nekada? On je te dvije novčanice, kako išlo, je išao, ne ovako njih stavlja to. Prišao sred mene i bukvalno mucajući, počeo nešto da priča i onda je, jer očivljeno je bilo da je podnio obavljen novčanice da da za pridom. Zutim, vjerovatno, tih par metara dok je opet došao, on se predomislio. Pa je onda onu jednu novčanicu već upružio, Pa je opet je vratio, pa je onda onu manju pružio, pa je i nju vratio, pa onda rekao, popet, ja nešto razmišljam, imam neke sad droškove obaveze, auto trebam da registrujam, ova mi mala, tamo vamo, onaj mi mali, ovo, ovo ona, znači, nešto pošao od to je ovo što ja uopšte ga nisam zaista usudio, prilike sam shvatio o čemu se radi, ovaj, Ali tako, ajde, reko nekako, gospod tako, kažu, prosvjetki to, već se to. I ja sam pošao, znači, ovaj, bez priloga. Međutim, e, nakon samo par dana, on je došao o, skoro pačući mene i izjadio mu, izjadio mi je da je ovaj, e, neko provali u kuću, idem ukro, ukrao izvijesnu sumu novca koja zaista nakon je zanimarjiva i za naše prijuke veoma velike suma novca. Da mu je to bukvalno sve ponio i da on iše ništa u Ja nisam možda da vam na to nego sam mu rekao, eto vidi sljedeći put da to na neki drugi način začuvaš i da uložiš i tako. Mi ljudi Ulažemo tako kaže da ulažijemo da ulažemo da se obezbjedimo apartmanima da ćemo to je pogotovo adaptuiramo što više apartmana to je veća sigurnost za stare dane veća sigurnost za potomke da se obezbijedi ovo da ono na bankovni račun na žiro račun na knjižicu razmjena na osiguranja razna i tako dalje Ali je govor ovaj na primjer pokazuje kako ovaj kako to oni. Ništa mi je sigurno. I kako, a uvijek zaboravljamo jednu priču kako Gospod kaže da, da ako on, su onu, ne ostavlja bez hrane, zimi, a šta onda za čovjeka kako teg brinje, koji popodobi njegom, i poriku njegom svoje. Dakle, ne smijemo da se, ne smijemo, pogotovo mi ljudi koji sebe smatramo zajednicom u Hristu, koji se pričešćujemo, koji se spovijedamo, koji, da kažemo, živimo kakav takav hrišćanski život, ne smijemo sebi dozvoliti da nam na to prvo mjesto dođe to materijal. Uvijek gledajmo da pomažemo siromašni, da, i zaista, ima toliko primjera, bezbroj, stano, svakodnevno nam se, gospod nam daje znakove, gdje možemo da spašavamo duštvo. Vjerujte, pogotovo u zadnje vrijeme, to je bezbroj djece bolestne koji traže za vlječenje. Siromašnih, poplave, požari, klizišta, zemljotresi, e, siromašni koji su bez posla, mnogočane porodice, e, na svakom koraku gospod nam daje mogućnost da spasavamo dušu svoju, a mi to u najveće Naj, naj, najvećem broju slučajeva ne vidimo. I što još gore, i pražimo opravdanje za to, ima ina fraza koja se ustavila kod nas da se bi opravdanjom, to sam čak i čuo da ljudi otvoreno izgovaraju, da kažu, pa eto, on je sam za to kriv. Ako je neko kao svjerovašan, on je s to svojim postupcima ili svojim neradom, ili svojom nemarnošću, on je kao sebi stvorio takav ambijen i on je kao kriv za to. U redu. Može jeste kriv. I vjerojatno možda i jeste. Ali to nije naše da sudimo o tome. Naše je da sa svog nekog aspeta, zbog svoje duše, zbog svog mira, zbog svog spasenja, da mi se žrtujemo i pomognemo. Šta je to, kako, tamo, kje, šta, to nas ne interesuje. Naravno, nećemo davati nekom ako znamo da će neko ponijeti, kupiti drugu, kupiti bocu alkopoda da još dublje propada. Da daćemo na drugi način da pomognemo, ali opet da pomognemo, a ne da tako osudvujemo i da je još više onako poklopimo. Raznice su razni su obeci milosrđa. Postoji materijalno milosrđe, nemilosrđe. E pomažem mu nekom materijalnom novcem, hranom, odećom, obućom i ne znam ja čini postoji i duhovno milosrđe. Da nekom posvetimo pažnju, ako je neko čak u velikom grijeku, da mu pomognemo da se zbavi iz tog grijeka. To je još veće, još dragocijenije milosrđe. Da se žrtujemo za da mu posvetimo pažnju, da mu posvetimo ljubavi, a ne da ako znamo da neko ima neki, neki, neki, neku strast, neki grijek, neki porok, da ga mi još, da se mi griješimo, aj i da njega još ubijamo, da ga ogovaramo, da ga osuđujemo, da, ne znam ja, da mu čak šta više iz neke pravimo, jel je on takav i tako da. To je nedopustivo za neko ko sebe naziva pravoslavni hrišćan. Gospod, on nije došo zbog pravilnika, on je došao zbog rešnika. On je došao kao ljekar da riječi, a ne da ti one koji su već, da kažemo, na pravom putu. Zato i mi treba da se ugledamo na Krista. Ali zaista vam kažem, ovo je veoma bitno, jer to je osjećajan u prosvešnih veliki nedostatak u pastu. Da moramo da se ugledamo na Hrista u tom smislu. Da posvjetimo više pažnje. Lako je biti dobar sa dobrim komšinom. Lako je uzvratiti i nekom spakovati poklon ko nama daje Ja znamo da će nam on uzvratiti. Ne bojmo mi da budemo dobri sa lošim komšijom, da dajemo onom ko nam ne uzvraća, ko nema da uzvrati. I tako dalje, i tako dalje. Da onaj ko ima poroke, i onaj ko ima, ko je, ko je u grijehu, za koju, u blato grijeha, da pokušamo da ga izladimo, da ga operemo svojom ljubavljom, Svojom krotošću, smjerenjem, trkljenjem i prepoznat će on to. Mnogi kažu da to nemoguće da to odbijaju ljudi tako. Moguće, ako pravu ljubav u srstu svom imamo i da ne prilazimo takvim ljudima sa nekom godnošću, uzvišenošću, kao kako smo mi sad, kao to Bož, kao čisti i uzvišeni, ne znam ja, pa ćemo mi sad njega kao izbaviti. Ne nego da u svojoj, uz pomoć Božiju i molitvom Božijom, ali s ljubav i odnom iskrenom prilazimo osobama takvim da te izvučemo iz ljubav. Postoji intelektualno milost srđe, nekom na taj način pomognemo. To sam baš danas djeci obešnavo da pomažu jednim drugima u školi, da ne budu gorda, su jedna i tako dalje, i tako dalje. Eto, otprilike, To, bi, o to je ono nešto što, što, što sam pokušao, znači ne samo da se, da kažemo, zadržimo na ovim riječima sami ove priče, nego da malo se dotaknemo i suštine te što je Gospod nam htio da kaže kroz ovu priču, a i ono što se tiče nas, ali mislim da zaista ono što se prolačuje ovdje milostrđe i e, to poimanje e, bogatstva i, i svega onoga što nam Gospod daje u ovom svijetu kao nešto što mi u većini slučajeva na pogrešan način, na pogrešan način doživljavamo i prihvatamo mislijeći da je to neš, nekim našim ovaj trudovima, zalaganjima ili, ili da, da, je, da je to nešto što nama pripada što je neminomnost i tako, ne, nego sve od Boga dano i Boga je dopušteno i kao tako treba i da raspolažemo sa tim. Kao nešto što smo dobili svi zajedno, pa ćemo fino zajedno svi da raspolažemo. Evo recimo, na veći usput imam primer. Ovaj, kažu, da, kažu neki podatak da dvije trećine ljudi čovečanstva gladuje. Znači, ne da živi u ciromaž, nego da gladuje. Da nema šta da jede. Samo jedna trećina čovječanstva ima, da kažemo, i više nego što treba. Kažu da je Bog stvorio izgleda zemaljsko za koje se mi molimo na svetoj liturgiji upravo noliko koliko je potrebno za sve ljude na zemlji. Stvar je samo ta u tim među ljudskim odnosima što ova jedna trećina sebi sve prigrabi, a ove dvije trećine nemaju. Kaže neki podatak isto ovde u Crnoj Gori da ne znam ne mogu sada se tačno setim cifre ali kaže se da ne znam koliko desetina tona dnevno hleba se baci iz pekara što se ne uspe ovaj podatako po marketima pekara meta to je samo hleb Ja sam se to recimo lično to da sam bio ovde u Bogosovu kod ovde Bratije što se na njim uvijek zakvalao na tome i ovdje sam mnogo toga ovaj, povukao koji ne dovoljno u kojoj trebalo, ali malo sam se ogrebalo njih e, pa smo, recimo držav, bratstvo je držalo neke životinje gore na Svetom Spiridonu planini, pa se e, tu su bile neke pekare koje su davale, te proizvode koji su ostale neupotrebljene nisu se prodale, pao da se to daje tim životinjama To je samo bilo slučenje, misli su dvije pekare u pitanju. Ljudi, vi ne bi mogli vjerovati koliko se te hrane basali. To su bile razne neke ljakonije, kifre, klosane, pice, hljebovi, pogače. To su džakovi, džakovi bili dnevno koji su se bacali. A sam se sve pekare, recimo i prodavnice u Crnoj bolji. isto kažem vam podatek, sam pročitao, to su desetine tona hljeba koji se dnevno baci A mnogi ljudi nemaju šta vidjeti. Pa onda vidite. A, a na sve strane su, verujte, ljudi koji, ima, koji vape za pomoć. Evo, mnogi su crkve i hrame i manastid uključeni radnih porodica. Imamo ponikšiću Nikšiću, Danilo Gradiu porodicu. Imamo narodne kuhinje, to znate svi. Imamo ova, porodice po deset, deseto člane porodice, recimo po Nikšiću i po koje pomaže crkva, djecu koja finu uče, sreli, jednostavno, rodice su ostali bez posla. Nema, nema otkuda. Kroz razne načine. Zato se uvijek osjetimo. Budimo krišćani na dijelu. Konkretno. Evo ovako konkretno. Svaki put. A vjerojte, Bog će vam uzbratiti. Naravno, pogotovo koji imaju, oni mogu. Ali oni koji, da kažemo, manje imaju. I oni mogu. Ja znam iz nekih slučaja ovako ljudi koji su mi dolazili da mi tako ispovjede kažu, očekaj imao sam ne znam, recimo 20 evra posljednji, kaže, dao tam Kaže, mi je stupravan, kaže desetostruko se vratilo, ne znam nija, kaže, od kuda. Umnožilo se, kaže. Eto, rekao, vidiš kako blagoslov Bož. Ne mojte nikad brinuti kad prođete traj nekog prosjaka, kad vidite potrebu, tu vam se Gospod javi. A vi vidite ga, a se onda sjetite, aha, imam samo, ne znam, 5 euro u džepu i ja, ova to mi treba za ono. Nemoj da se razbišaš. Tvori i daj to. I vidite kako će vam gospod to uzratiti. Zratiti će vam neizmjeno. Više struku. Se, se tako da vam srce zaigra. Vjerojte. Znači konkretno da budemo rišanjim na dijelu. Da se razpitamo uvijek imam gdje, pogotovo i u manastirima i crkvama, oče li uvijek znaju potrebe. Te ljudi dolaze i abeju se. E, imamo narodne kuhinje i tako, imaju ti punktovi gde možda se odvene donese nešto i u sam u Hranu Boži uvijek najte nariku da donesete malo vina, malo, malo bračna, šećera, ulja da se to ostavi kod ikone to je uvijek bilo i, i, i to je žrtva koju prinosite i na da taj način onda to se dalje radi I kao Gospod kad je omnožio one hlebove one ribice pa Nega na apostole, tamo dali na narodi, svi se tako nasite na krani, svi svi, svi zadovoljni. I ta, to je onda zajednica. A nije svi jako u svom čošku u hramu, pa on tamo za sebe nešto kao broji, i on je sad kao onaj pravenik, kao onaj spričane mitru i fariseji. Da budemo svi fariseji, kako smo mi na pravo mjesto na pravom putu i hvala ti Bože što sam ja ovakav. Znači, ne, nego da Znamo tvoju grešno da se busamo u prsa, kajemo, ridamo pred gospodom i da na djevima radimo i da pomažemo jednim drugima. I da na taj način ljubimo jednim drugim. Eto, ali ako ima nešto ovako malo da pričamo, da postavimo možda neko neko pitanje, dopunimo i tako, izvoli. Početan zomaštenje, da na da kameru. Dobro. Hrani da mislim da je jedno u uđe od sve dve glede. To sam čuo tu što preda Dobro. A ovo za bogatstvo to znam, na da, primer, bogat je čovjek koji ima Boga u sebi koji je zabljena do štima. A skorša da je to sredna to kaže šta je taj punkt. Najpunjer si domačan čovek koji ima znovu pašu. Da, da, da. <laughs> Jeste upravo to, ono što, što smo pričali, bogati su ljudi, oni koji imaju Boga u sede. Pa gdje će reći i bogataši, milionieri, od ove naše udoče, koji su manasjerovi? To su, po mene, najveći bogataši, milionieri. Oni u svojim slamaricama, ko zna što imaju? Ali mislim, znate na koji slamarci? Na one slamarice na nebu. Oni gradeći ovde na zemlji, oni u stvari grade na nebu. Znate? Oni na nebu grade i hotele i apartmane i, i, i, i tamo će imati gde da dođe. Naravno, vam sve govorim u figurativnom, slikovitom, malo, da kažem, interesantnom e, smislu. Nam vode interesantno, ali zaista je tako. To nam Sveti Otci govore, i Sveti Vladika Nikola je to onako fino, u jednom mjestu kaže isto. Znači, gradite na nebu se i sve veđujte za nebu. Ima li možda još neko nešto da, možda pita... Ili da, nešto ubezi ovoga prokomentarišemo. Evo recimo, ja bi postaklal ovako malo. Ajde zaista da vidimo koliko, koliko ovaj, ste ovako ili uključeni ste tvoji i koliko ste u ovoj temi. Evo, ja, možda bi ja postavljalo vama pitanje. Recimo. Da li mi možda neko rekao recimo, ovaj, e, interesuje mi recimo, možda ta neka problematika a, a, toga da, da, da da konsumiramo ovo sve o čemu pričamo. Znači, interesuje me, recimo, ko bi se usudio i ko je hrabro od da, da, da ufano onako kaže što je to, recimo, možda što njega negdje, s čim se on bori, na kakav način se on bori sa ovim svićemo se složiti, ipak je malo i teško vrijeme, matino, da, da može pomaže više ili da se odrekne više možda, možda svojih neke sredstava zarad drugog etala. Da li bi mu možda neko ovaj sad ovako iskrenao? na što reka o tome. Mm -hmm. Izvolite. Nešto, činu se gledam, da školo špatu ljudje, kad rođe na liturgij, pa imam paru čep, pa nekako predat, da mi u mnogo pa dame šomanje i to, i kada si ročina u drite, znači što tak po nej. To je da nešto šitko da dam ovo pučje se držite sebi. Aha, bez objera, recimo, možete sve svijestni, ali to je nešto jače od vas. To znači, tako. Je. Ovo je baš nekada nešto svičko toga, ali baš je. Je. tako volite. Da, da. da. Pa, bitno je da li ste vi svijestni toga i da stremite ka, ka ovom, ipak, evangelskom primjerima i tome. I gospod će vam sigurno darivati, ali da istrajete u tome. Znači, da se pokajete da nigde uvijek, jer vidite to u svakom od nas. Znači, je to on je iskren fino u uslovi rekao to, ali u svakom od nas i u meni, ima nama ima neko ono što kaže, narod čuči ko, ko, ko nas drži tu da, bilo ne mora to biti novac. Može biti neki možda keks koji smo dobili, pa da nekako čuvamo s tebe da pojedimo. Može da bude nešto drugo, treće, peto, deseto. Može da nas komuša pita, možemo od deset do nekada, a mi, kažemo, izmišljamo, sad nama se ne ide, pa kao ej, auto je auto i mi tako nešto. Ima toga. To nisu hrišćanski primeri moramo se boditi kako je tako primjera. Znači, da ne bi završili kao ovaj bogatar, koji je završil, koji je sve za sebe Ovaj, za svoje uživanje, za, za, mislije da je sve njemu podredje, sve da je za njega i tako. Nego to sve trebamo, ono što imamo da se drugim oddjelimo i, i da budemo svjesni, ali zaista da imamo vjeru. Mi ako se tako ponašamo, znači ne imamo vjeru, da imamo tu vjeru, da ako budemo davali, da će nam se je vraćati. Recimo, pokojni naš otac Iguman, Mardarije, vjerovatno njega, od vas niko njega znao, izuzetna na starac sa veliknim iskustvom, duhovnik. On je, recimo, to kina objašnjavo, kaže. Ako kaže, imate stisnutu šaku, u tu šaku, kaže, ne može ništa ni da uđe, ni da izađe, tako? Ako je, kaže šaka otvorena, kaže, ona daje, ali u nju, kaže, volacite. Tako i biva i To je nešto što se razmijenjuje, što gospodi i daje i tako. Da. Je Kaže isto o svete vladika Nikolaja, recimo to on pisao tamo nešto o, o, više o, o nacijama, o državama, teritorijama, ali može se recimo uzeti kao primjer za ovo. Kaže, ljudima se nešto daje što oni misle da imaju. On tada je za teritorije recimo, ali možemo to uzeti za bilo kako dobro materijalno daje im se da bi imao šta da im se uzme. Te onda imamo primjere. Da nam Bog da. Znate ono ima u narodu, kaže, tri u životu ima, pa tri nema. To je u većinu takvog slučajeva koje u životu čovjeka je vario. Znači, Gospod mu da, pa mu uzme. Znači ne bi li iz vatpetnje radova, čovjek se malo treznio da vidi kako je vako, nako I Gospod sa svakim čovjekom po na osob trudi se Da ga, e, da ga otrezni, da ga sprovedi na pravi put, ali eto, kod nekog, nekog to primi, neko ne primi, tako. I mali možda bi još neko da bi mako nešto proprvi. Izvolite. Ja sam si činjala, ja sam se... htio da se se dešale sa koji čitavi, recimo, viječom, to, tog sluzet sluzet, sluzet, ureživaju boga, kao bogatacićima zemlja ili pariseli. A onda da je domo prikrijete i možete vidok to da da da da i da može da vide ceo teren. Mhm. Ja vidim da dosta kuće na tačnije radi ono što oni povole da radi se celo ono što radi. Kako sam vas ja shvatio, znači, vi ste u ovom slučaju znači, pomenuli sveštenika, znači, znači, nije bitno, znači, e, jest, jest, u redu, u redu, nije bitno. Znači, da li to bio sveštenik, da li to bio ljekar, učitelj, bilo kovo, pitno je taj to čovjek. Znači, radi se o čovjeku, tako da nije bitno koje je profesije, ali dobro, vi ste, vjerovatno, njega izvali kao nekoliko propovjeda evanđelje, ko bi to da trebao da bude primjer i tako, naravno, jeste. Ali ja ću vam reći ono što je suštinski u vašem pitanju, a to je da, ako je on, recimo, u tom slučaju živeo možda nekim životom koji nije bogougodan i koji je uh, racipništvi to što se tiče ove teme i... Kao što ste vi rekli, ako on samo rekao da se kaje, to nije dovoljno za njegovo spasenje. Jer samo reći da se kajemo nije dovoljno, nego potrebno da mi to zaista doživimo, taj preobraz. Znači, pokajanje e, e, treba da bude kao jedna metanoja, jedan preobraz u čovjeku u dušu, u četavu u biću, četavu se potrese. Znate, danas e, Evo ja kao sveštenik, pa dopalo me to i tako da ispovjedam pro ovaj, kažu, u svoju pastu i to, ovaj, pa, nažalost, rijetko je tu i malo, da kažemo, prave ispovijesti, neiskrene, potresnjena. Čovjek zaista svim bit će se kajeriti. I to njegovo kajanje će prouzrokovati da se on promijenite, ali čovjek... Zato taj, recimo, kako ste vi rekli, sveštenik ili ne znam ko, znači ona ko samo rekao da se kajije, to nije dovoljno, ali ako se zaista pokajao, onda je sigurno spas. Jer to je sam gospod kaže, ona koja pokaja, da se pokajao, da će se spasao. Tako da, eto, to je, u sliče toga, pa imam može još, neko ja bih volio ovako da... Evo, da... Evo, da... Evo da... Da je, partner, da je, svakura, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, predgena dobroputeva, neka se romana, nećek romana i kriminalna, ovaj kriminalna u auto sačen. Poiché su sudinari dovedeni u vidu da možemo da stvarimo opravdanje protiv onadzu da je do projekta pre se romana i to je povezan sa unuci i nešto mnogo čonda je tu neki biznis koji je ukidao ovaj jedan a odlože i to se dešava često sistima na jasne fornate da mnogi ljudi ovaj su upravo u kancu da moze i da se centom vidi Koli faktički samo se pozdavili kada može skupaj vada nekog. Sad, kako čovjek izmeri se to da ne bude grešan, koji je tolj čovek koji malin, a koji je faktički da bi je možda skoro treba da dogadače da dan tu, a res to skuča koji ima možda kuće i nekog razreda i da ima. E, ovo je ovdječo pitanje. Ovo je obično pitanje. Znači, mi samo, da kažemo, to je pitanje, mi svi se usrećujemo skoro svakodnevno, ali i teološko, da kažemo pitanje. Evo ovako, znači. E, to je upravo ono, o čemu smo govorili, o njim funkcijama, ako se sjetite, se koje sam ja na početku ovaj, ovog izlaganja pomenuo. Znači, svi smo mi dobili nekakve svoje funkcije na ovoj zemlji. Recimo, većinom poznato je da E, osobe koje e, prose 20 profesionalnim da kažem prosjačinje da su to osobe e, da kažemo romske nacionalnosti to svi znaju no, ima i drugih ima, ima i drugih drugi, znači koji po ta taj način zaradnje pa imaju neka pasifikovanje izvode od doktora nešto pa obono ličen Evo recimo ja vam mogu reći iz nekog sub iskustva Iako je malo duhovno, ali i ovako ovaj drugih stvari, da ipak Bog je na neki način dopustio da ti ljudi na taj način žive. Recimo ti Romi, oni, oni jednostavno žive na taj način. Oni skuperaju Bogu zna da fonijama idu prose, ono joni su bukvalno, čak sam čuo neke priče gdje su te rome smještavali u neke recimo sređene prostorije, ono ali to nije bilo jedno što oni su najduči taj život takav, to je bilo to. Znači to je nešto što je po nekom sudbodenju njihovom oni tako ovaj na taj način žive i i po meni treba im pomoći, treba im tak da, tak nešto što imamo pri sebi. Već sam ja lično zaista nisam nikad ni povodio I na vrata kad dođu, ja bilo šta, pa nemam novca, ja im dam neki keps, dajem im ovaj nešto, ali verujte, velmo je to ne bi ja recimo lično na dušu svoju da nekog vratim s vrata ili da da ovaj ko što imaju pa neke šale vidijaju sa njima. Bilo sa kim, dol' to bili bili Romi ili neki ti ljudi, ja zaista recimo neka vidi da da, da, da se radi možda neko obmani. Vi ste vidite da taj čovjek da on to toga živi. I da to što mu ja budem dao, da, da će to njemu koristiti za njegov život. On će odgovarati za ono što on nije svoje talante umnožio, možda što je bio sposoban da radi, pa nije. Što možda imao talenat za, ne znam, rukodjelje neke, pa nije. Ili bilo koji drugi, pa nije. To će on odgovarati prije gospodine. Ali, došao je čovjek pred mene. Traži Ja? Mu daje. I bog sebe. Zbog svog spasenja. Zbog svog svoje duše i zbog svoje savjesti. A to, kako, šta? Znači, rekao sam opet, treba biti mudar, taktičan i Bog otkrije. Otkrije to Bog, gospod, čovjek. Kad je to sanarijon, kad čovjek je u tome, otkrije njemu da ne bi dali nekom koga će to zaista bit mu na... na, na, na, na da mu ne bude na korist, znači da uzme, ne znam, drogo od toga, da uzme alkohol, da uzme, ne znam, nija šta i tako dalje. Znači, tu, gospod to otkrije, to ali rekli smo to na, na drugi način treba pomoći. Ima i, na, i drugi način, da se tim ljudima pomogne. većmo ovaj, ja, evo recimo dam vrenem primaru. Ja sam jednom bio u situaciji gde sam vidio da čovjek ako količač čekam iz koje prodave se i I vidim da ima pilo veliko u i da ga je skoro popio i traži od mene dva evra i kaže mi da kupim hlijed. A ja ga gledam i vidim da je u kopijenom stanju i tako da je. Ja kažem da treba klijed, kažem da ja se razim u hladnicu, pa da, kupim mu kupim neko tamo nešto na sitno, ono, velike za toliko kako mi tražio. I donesem mu i dam iz ali e, vidim ja moje je bilo pravo ali da za tebe holedića tako da sam ja skinuo sa sebe ono ne samo dao za alkohol ali sam ispunio ono jel' ja ne znam hoće da šta treba da pijemo da popijemo pivo kad pa zvani ne znam ja ne mogu ja da sad rovaj tako da imate uvijek imate uvijek načina da ispoštujete to i treba ispoštovati tako da ali je ovo dobro i ja se nadam da ste zadovoljni to do dobijem ja sam misio piše na one koji su Da, da mi misliš, da, da... Ima, ja, upravo ja i za da takve govori. A za njega se vidi za možna. Da. Ja ste sigurno da što često pogriješ i mora sam sve dobro, radi malo radi za neko jedno pitanje. Da, da, da. da, da. I ne trebate nemojte proći. Nemojte ipak vi. Da. Imali možda još nešto da da da vidimo da popričamo ovako i tako i evo da vidimo sad. A? Da čuli ste osobi da je bilo lep pitanje, ali majke primera nečega. Da li može nekodavti bio situacija, to bi nešto bilo isto fino da neko ispriča. Da li je bio neko u u odvastu situaciji, jel to će djelovati pedagoški na ostale? Da li je bio neko davstu situaciji da mu je zaista bila potrebna pomoć? A vjerovatno nije bio takav i da mu je da je da je obratio se nekome za pomoć? Da, da je znao da je taj mogo da pomođa, a nije način. Kako je to uticalo da kažemo ne ide i tako? Je li imao može bi bilo takve slučaje? Možda je da je da. Da je, da, da je... Da, da je u mene kad je u mene možda svi možda drugi je Rade Rosnović, sa kreći svet. Kaže, meni da tata, kaže, meni da u ali mora promijeti drugi u neki čas i Vojosakić neki treći što drugo je nikog nemo pa da stigne za da zastigme za ponedjeljak ili ka nešto a petak normalno je ovo je se i pomene mi to što usna pravo i unovare dolazi subota sveta jedan to je Že, gdje si ti, kaže, na tebe tri dana traži, a što me reko mi graničimo, ja se šalim sam. Gdje mi graničimo, kaže, da mi popravić bolet. A reko, sam ti nijedam ništa popravić, a tebe traži. Dobre. Kaže, da dođe, dođe o kopi, o kopi, odedlja, popravić bolet, kaže, koko, koko, ricordate che sodie normale cardiova doveva avere che ha attenzione un po' di arresto no e dove veniva questoopotere le sue dosi oppure di questo troviamo da essere lui a cercare l'esclusione e a impercettice salvaguardare la tiroide se ho dovrei io così c'è qualche male I kad sam je ponovno ispravljeno dobro, kada sam nam hvatel, čar je znam gde ste, kako i to sve, i bilo je nešto se pojeli, da? A ti su petnese. to što je učiti? Šta je učiti? Šta će mi sad ovezvedio to? Nije sad nije to tako i tako bilo. A nekaj staćam, zavuću da ću svi, da vidim svi. Ti kad ne imaš, ti ne znaš. Gde si stojeno? Kaže, trebamo treba biti za jedno sada. Da si u istručijem, da si vas i sa tije linije. Zvoni telefon. Zvoni mi Kaže, Prigos, tako me obzori. Kaže, moj, draga mu se pohvalio i zame zivač. Dobro. Kaže, odmah da ne i nemoj da slučaj da ne Sve, već sam, već sam ovaj skontročno se radi. Taj moment pa nešto odravo. Dolazim u do tog čovjeka, pogledam, zavizivaj, srko u kompresor. Da. To je spremno? Ja da, da. Gledaj na, svojim očinom ne mogu vjeriti šta se vješava za A ja učim jedan jedini kompresor i to baš pa. Baš ta, etko reći. Ni mi veći, za moji, da je baš za pare, Kada gledam po crkve kompresar, pravim da nam što pravi u biznisu, pravim da bih nam od i to i postoje išlo sam. Nekad se nekad oprema, ne možem iz trećeg puta, značaj, ovo isprvim. Znači, znači, to on nekako naprati. Ja nikoli pravim, evo te pare, kada sam već kući, idi pa kupi što Znači, to baš živi i pri pa e, pa ne, ne, primjeni. Pa, ne, pa, da. nema. Pa nema. To To mi si desno prije na svijetak i za njih dobro. Pa ne, verujete nikad nemojte da žalite, znači, da pomagite drugom, znači, tu ne možete nikako biti u, u, u bit. To je, gospod vam, znači, uz vrat, ako ćemo da kažemo, da očerpujemo svakavo nešto materijalno, pa ne si gudost, znači, gospod vas, gospod vas neće nikad ostaviti. Znači, o čemu onda pričamo? ako nemamo te vjere. Gospod neće nikad ostaviti na cijeli. I neće vam gospod nikad dopustiti na oliku vi ne možete da ponesete. To budite uvijek ubijeđeni. Da to bila bolest, bol, da li to bila neka nedaća, da to bila nestašića, da to bila ne znam ja šta, gospod vam nikad neće dopustiti na oliku koji ne možete da nosite. Nego samo na oliku možete da nosite. I zato nikad nemojte žalite, ni da se žrtvujete za nešto, da odvajite, odkidate od sebe, zbog drugoga, jer tako samo možete biti u dobitku. I duhovno, a čak i u materijalno. Izvolite. Da, da bi ja je, da bi ovaj, meni je e, da da Bog dao Da se u zdraviji življaju. Znači je i gore, dole, sve ne znam kome da gađem i Ni fali ništa. Znači, nikom ništa nikom mogu. Znači, nikad ništa, zato znači, će se ljudi plaćati ali to. Prvo ne tako nešto da bide. Mislite nekom da nekom nešto treba iz i ovaj... Znači, nisam doživo nikad pro život da mi neko nešto učini, nebo su uzimali mi kojeg imam na da jedno teke naoško. Znači, nisam znači, bio to sateži. Znači, ono što sam djakao, sam snigao, sam ali pomoć nikaj sam ušao. E, tamo kad sam počal da... Znači, da to ti daje tvoj Onda što vam najvišće na da rađe mnogo mojte pare, svi došli kod mene da nešto im pomažam, možnosti to i ovaj, da vam kažem. Znači, to što pričaju osmo, džetci, testor, već, to so bajke za da drugi ljudi. Samo oni ljudi ko imajući budu to poveć, on je najviše prava spara. Znači, da ti neko pomogne, to, znači, to je Znači, to je... A Bog? Bog pomože kroz drugosti. E, pa to je blanjbitnije. Pa da vam kadaš, znači, u čovjeku ima dve nema svak to život. Znači, da boje da. Nada se Bogu i Bog će mu pomoć. Znači, drugačije kako može. Svi nešto razmišite, da li ima se da li pomože na škole, da odla, da ljudi ne razmišite. I da vam Znači, šta je poeta? Uh, Mislim, to se znao prošlo i to ne zavljamo. ali šta je pleneta. Znači, pleneta ovo, kletite u srtu. Sada svi poslacamo sršni. Tako, znamo vašu remu, znamo vaš auto, znamo ovo. A plenite, koliko vi znaš u našu? Svaki srštvenik paroh zna, zna, znači, svaku porodicu, rećemo ja, a, oni koji su moja pastra u mojoj parohiji, s bukvalno znanom kući, sve kakve da. se vlače kroz svakog, tako je. Tako je, pitanje ovo, komu što je, što idete u kuću, sad vam, u kući, u To je njegova stvar. To je njegova duša, njegovo spasenje, to u tom, ne, mi ne znamo, ne samo sveštenika, komšije, prijatelja, kuma, znači, to je njegova stvar. Vi bukvalno znate, znate slavu, znate imena, znate što. A u crtveni našu Pa je ja pod sebe na faroši, zna. E, to je. Bukvalno svaku poču. E. Znači, <tuh> crkveni način za, To je ta tema koja je nije na prvi najnih satvršala. ljudi primenjuju taj način zlova čovu crpištva, čovu čovu, koliko primenjuju svoje, čovu čovu čovu, čovu čovu čovu čovu, čovu čovu čovu čovu čovu čovu čovu čovu čovu čovu čovu čovu čovu čovu čovu Dobro, to, to on kasnije to on primenja, ali poslite na nekog e, ali u suštini, on to što čuo u ču, čudom suštini I tu se nalazi taj, e, znači, dolazi žena, na prvom svoju skromno i to zađe sa poči, sađe sa mužem, prijmo zati, to ovo nije što sađe nekako, Na e, to je ono što smo mi malo pripričani. Dakle, da smo ovaj, Pomenili smo to, malo oblašno se dotakli toga Da smo nedovoljni u praksi Ovaj E, e sad da što ću Ja sam čuo, ne znam, nikad i sopjernici nije pričani da, Oprve da je tamo taj ota tamo U ovu, tamo nifadzi, u Niko U da narediziracu Ali on tamo vodi račun ko ti je rodila Šta odi ti muž Kako pa ti to pije A kada je da je Nema posvešenika se interesova. Da sporoziti čistotkoj život nema, Nemo, nema. To, je, sad, to bi čovjek reko da ima, nema. Znači, čovjek ima onaj čisto kupani redve, svoje, sa svima pozdravio i da je da ima ništa. Zato poslala, da rešen, šta se vam prviđa čovjek pospuno da će niko što ti treši, što vam se treši. Ali će da se kao ove rekonomenice. Neće se To su lažne prevare, kad kažu pomoge osnovne, ne može nikdo nikdo da pomoge, Bog govore da pomoge, a ne može se i njemo nečeva pomoći stavu, pa što se prekostavaju, da trebamo i danes, da se prekostavaju. Ali so da, da, to je znači što čisto večite sebe i svoga znači to je u one stručine i i misli da se to večeva. da mm -hmm. Znači, da. da ja sam to prošao. Zna kako pratite. Dobro, a to vam je blagoslo velike, znate. To vam je blagoslo, znate koji je to blagoslo? To što vidio kako se prošao ko stupo u oto. Znači, to vam je blagoslo ovog ubogu Lazara. Znači, da evo, vite šta je Lazak živi. Za su rane se otvorili, znači, biveli uhranjeni. Simulizali gnoj sa nogu, ovo ono, znači kuće, znači, nema gore od toga. Kao pravedni jog znači priča o pravednom jog i tako da. Znači, to je blagoslo Boži. Ali kako su oni završili? U Carstvu Nebeskog. I to nam je cilj. To je cilj svega. I tu treba da nam bude cilj svega. I sve što radimo, da je cilj Carstva Nebeskog. I što idemo u crpu, i što idemo na posao, i što radimo. Čak imamo posvetio taca, da svaki je rad. Svaki je rad, to je radimo da bude u službi spasenja. Ako nas je obrnuto. Mi na spasenja idemo radim. Znači, Odričujemo se spasenja, a idemo da stičemo. Ne, nego čak i dok radimo, da nam je to u službi spasenja, da ne radimo, znate, ipak jeste rad potreba, kako je danas ustrojeno. Rad jeste potreba, mi radimo, pa zaradimo parcu novac, pa za taj novac skupimo hranu i ovoj potrebštine. Ali ne smije biti e, e, samo cilj to, nego treba da imamo jedan pristup da ga stvorimo negdje u, ovaj, u našem umu, kroz naše nadike, kroz sve to, da radimo iz nužnosti i to što, to što radimo, da smo svjesni da radimo, da budemo isto dobri, bolji ljudi, ili rad, da kažemo, isto spasava čovjeka. Znači, da negdje sebi tako imamo na umu, a ne da radimo da bi više zaradili, da radimo da bi kupili bolje auto, da radimo da bi kupili veći stan, znači, to je pogrešno. Ne, nego da radimo, isto da to rad bude u službi spasenja. Ili da radimo još više Da mi pomogli još neko više Znate šta, ja, šta je Ali onaj koji pomaže On je Vidio i hvala Bogu Što mu Bog dao da pomože Treba biti i doće ja A mi smo onaj koji ne pomože Koji da je pomožao Mi se ima Jer nima nije dao Ja znamo ja, ja, što Da, dobro Nisko ništa Dobar. Dobar. Oči, Ima e, imali može da još neko da izvolite? E, odlično. Aha, možda bude povučeno, daj. Bila je plata i sad ja sam sve da idem u ugrad, da idam mm ima poprije oviće i tako se vidim dobar u zon spaje revolucionarni procese ora je tajni u dom i dobro ide u grad i sad znam da su provalili porep opšteg jedinog funkcionala i mene prođe za da mu ajde da ali imam samo krupno pare i u ločari ja za to koja rata izrada biće od tu pastur I ovaj, i mi smo ušli, toko pa, smo prašli mi na dobrovu, kada se ne završilo, traćamo se kući, usnijesu priku, jer nisam na njega, ne znam da li je bio tu više i nije, i uglavnom idemo u kući, i sad jedna prežita koja mi idemo do kuće, zaprem da, ja za kamen i pažimo. I uglavnom, mište ustane i skoro ka je kuće, kad smo došla, Dužno je telefon, da u tog usne ono i uče karavanca. Aha, da, da, da. Ovaj, ja znači da se razli, možda mi je rekao, ka samo kad sam skrenula, ti da možda mi je rekao u kapići spod, ovaj, onak u tic, da možda je rekao, da mi je rekao, palo spod 100, rekao, i, ovaj, ako ono, što, da je ono, na sto, miško zet će goru I usput pogledam tu dobro, znači sve detalje, to nje sam se, se saplela, nema kukinje, nema miša, mm. ovaj pa, se mi ja da sam odponovati tražaja, to je jedan usput da ja Reko, kada je bilo sam ugrad, ono bi si ono ko reko nisam dala ništa, nego kao da se I evo sad pare sam izgubila, samo možete sreći da sam dala te pare, njemo mi od 40 se 50, kako sam ja imala, ali možete da mi je sve zanje. A ja reči, da, pare, da sam te pare možete izgubila samo, koronobacira koji imi da odigraje radionicu, učili da popije, piće, i će vas da kupiti cigare, i ono ko to to Vrataju se tamo u kafić, on ba kaže, nema, pa onda i opistilo se se basilo nini pogleda, ali opet. I nije što ja se dačem i opet gledam stavno srce, ali odpala, i gledam kao još jednom da pogledam. I sad još je neko bio stavnom i gleda i kao nema, u stvari u kojoj ne piša. pa neka i ne treba imati u nje, otišno da ne se reku, Meni rekonema ime teško o pospošenici, tu bihla sama nekaj, vrši mi je bilo nježa, rekonema ime treba, te pospošenici drugi let, ali mi sam uslaš se ničem dava, da tec lidi o trejke tentovali, da ali što je ničem dava, da ale mi je... I tak, to nejako rekla i rekonema tečne, ide naši tvorak, to mi je te dopravilo i dogažilo mi parec da recimo. A ima bismo proveravke primjera, znate, a ja ću na mestu ja bih i primeri rečem da Matoš sistema Sveti. Ja promeđ daleko živete svet, znači mi smo daleko od toga, ali treba sredimo ka tome da budemo takvi da nas ti primeri nadakneju. Ali imamo približiti se, recimo kad o, kaže razbojnici, kaže opljačkali kolibu nekog, ovaj starca pa ponijelija, nešto bili zaboravili, starac trči za njima i nosi im to. I tako ima tih takvih primjera, znate, recimo ja znam niče jednog sveštenika, e, recimo iz početka sam to radio, poslijem je neprijatno tako zaboravim se i onda, recimo on ima neko prsuče, on kažem ja zaista neko fino kao, a dobro, je fino, to prsuče, on odmah skida i daje. Kaže, ovo ti ovo, kaže, prkost. Kako će biti Odma, znači, to je kemijsku nešto, ti odmati knjigu, što god. Telefon ti, kad bi rekla, on bi ti odmati. Ja mi činim si ključev od avta, da bi ti vlaci odma. Zaista, jedan smršnih, tu je blizu nas nigde, ovaj, neću da pominjem ime, ali odmijem ime kako je to svijetno. On nije veze za to. A ja sam možan neđe po svijetu neku nešto tako, da popalim ili da tako nešto. Ovaj, on to neće odma on to, znači, evo ti, ti se sviđate. Tako da, ne ide takvi treba da budemo. To nam je dan baš prvi primjer. Znači, da ne žalimo, da se ne vježemo za stvarčice, prolazni za. To nam počinjava radost davati drugima sve, pa i materijalno to pečinjala čovjeko radost, vi ste sigurno, veća rado jeste, veća je rado nego primanje. I vi ste sigurno svi osjetili to. I zašto ne araspampsati to? Zašto ne araspampsati ako već smo osjetili to? Znači dajte, a vi vjerujete nećete skuđivati. Uzratiće vam bog. Kako? Jer ima sluša, I ona i ona da da u to piše toga, da re, okvirate Da, da, ima već broj primjera način, da isto po isu. Šte i nešto znaš, samo krajši. To je moja metoda je i prolaziš, da je da mora da znaš vakvih nam. To je na afast. Da zumeš, to je na afast. Ja sam sam prive znaš i pošte, staj od jedan zmej od dve godine jedan, krije bez drugu, bez novu rogija, sigurnost. I dvoji da ga voze. i sad kad se vraćaju, oni kad se vraćaju sa fejnjine, mislim, s nizog posla, oni projeze za kuće i piju ti koji ga voze. Dakle, oni, oni je stavljaju da objekt samo da sada njego da se zvrađaju. I da ga pomoze. je vidite, ja sam bio nekih pridnice, ne se ja, pa ja, pa ja. Ne, ali smatram, eto kao nije svešnjik, da, da svoje neko mišljenje, svoje neko... Da kažemo, i navike to... Pa ja vama kao iškustvo, pa mora znači da je sad aldo što bio sam par prilika kad zaista nisi mogao što da da ništa novi nov, nov, nov, nov, novac se i mi nešto sebe ovaj ide negde tako skopnje nešto do grade završim pa nema ni članica ni ništa i kaže mi neka nešto i stara pod žepovima neka se deci nešto samimo nešto neki konec nešto komuni konje a neka se desi nešto i vjerujte mi ne mora da bude materijal zašto mora da znači? bude ako je dijete našega da rečite Bognavi da smosme a da smo Bogoslavajemo ajde na te Bog Bogoslovi može te i to reč a pa naši su rod ljudi stari se kako imali to prin jedan naj sa da blagosiljavaju Bog te podrilio Bog ti dobro dao Bog ti zvrati to lijepo bilo čuti znate kad zaleđa čujete paraset tako neko zahvali a to vas prosto vas negde da kažemo nako katapultira a a vas sme da Bože neko ovaj nešto pune ružno kaže i tako nije to baš nakon nije prijatno i to nije čovjeku ostane neka gorčina tako da Tako da dugo da to stoi kao Branko V radite snijeg da da ne ovale roditelji dugo vremena jo go obetao da uzvari objašnjavao za prošlost. Je dok si da da to se da da ja prošlost bio da tako da taj se i sad sad i tempo on te bagoti dao i dao a u sebi ni pa ne znam što da, svet, se gdje god da je on je hoćio ove tudzine došao zato što uvijek misli da je to a ha zato nema da da da četak prizavi pored pored To je, da se vede o te i Da mu daš pijal do evra, o čove se za druži. Ako imaš idado, dajmo idado. To je treba. To treba. To je treba. Ja daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj. Samo nam se cita, je jedna ja materijalno je stajno, a je du, moj drugo, de vezak, koja se Pa ima jedan problem sada ovoj novoj generaciji. A kako mislim da stojiš dobro? Šta pa to dobro znaš? Pa mislimo sad, mislimo na prve što baze imam previše, a mislimo nekono, jer da nam imam fakt inak. To je onda dobro. I, pa za tebe, za to je duše. Pa ima jedan problem sada koji se stvorio ovoj novoj generaciji. Ovoj da... Uzojki. Sad postaj Tako, to rekao, kajina, kjerajina nema pojima, čega bi su teki ogrom, ogrome pad. I sad, ti mladi momci potviraju njih kao, kao mestije, kao sve i kreće tim putem. Iako, iako so pošteni, iako so sve, oni ne vide drugih, drugih načina, ne vide ništa poštena, ne vide našem životu poštena, nego vide da je to to, taj da neko se ne našem životu, da to odmuče Da, pa to je upravo ono što smo pominjali. Znači, ta djeca su, oni su to vidjeli od roditela. Nije potrebno roditelju da otvoreno uči dijete da ide za matina. Dovoljno je da vidi čemu roditel teži. Ako je dijete vidjelo da jednostavno kroz život njegov otac i majka, Znači, su stavno pričali po kući, slađali se možda zbog inostatka novca e, ili, ili, ili, možda, ili, ili, ili možda pričali, planirali kako bih želi lovo, vojeli ono i teželi ka tome. To djete, ošto to je sveta i ono to kupi i ono kad dođe u priliku e, postoje životnog Da može da ostvari ono što roditelji nisu ostvarili, oni će to po svaku cijenu. Znači, to je pogrešno vospitavanje djeteta i ono to negdje iz te sredinije od svojih da to pokupi. Ono može poslije stradanja, naravno, kroz stradanja, kroz prizive, u znači na razne načine, da se vrati na pravi put. Ali u najvećim slučaju ovaj, mora poći kroz stradanje, mora poći kroz, kroz, kroz neko ne, ne, veliko pokajanje, znači. Tako da to na ništa baš studi, to je ono što smo pominjali isto da je nažalost e, sve sve više te pošast znači da nas se bojila e, da jurimo za tim materijalni, I onda ne gjedemo sretca da nabiramo sretca, al to bilo preko kao prodaje nešto, narkotika ili ugačke banana ili dijalja, trafika, ili krađe, majdu, pa, pa ima, znači koliko ima gdje gdje djeca od roditelja kradu novac. A organizuju razne propadne biste vjerovali čega sve ima, to je katastrofa. Tako da molimo Boga za sebe, za svoje duše, za duše za za, za, za, za vaspitanje svoje djece, za svoje bližnje, za jedni druge, za neprijatelje. Onima se Bogu i ako svi budemo tako radili, onda će to biti sa na svom mjestu, kako treba. I tako. Dobro, evo passi per citiamo Gospođe Sveta blaženi zato Bogorodci i važna je na prošloj mater boga našega na časnim superiorno na pred 18 citima toga što nas što govoroci i te recitam 37 svetom dopisali junih direktor rečova gospode pomogli gospode pomogli gospode pomogli oče boga samaj božstvenu blago da čujemo dugo sad da sada ju rije tijekovan amen hrim božstav onare